BASME ÎN LIMBA ROMÂNĂ LEBĂDA MAGICĂ Odată ca niciodată, într-un orășel foarte departe, trăia o familie cu trei frați. Numele lor era Jack, Leo și Peter. Cel mai mare, Jack, era Brutar. Făcea cele mai gustoase pâini și prășituri din tot ținutul. Oamenii veneau de peste tot să le cumpere. Leo era al doilea frate. Și era profesor. Era foarte inteligent, iar copiii cărora le preda îl iubeau foarte mult. Peter era cel mai mic, dar nu avea niciun talent care să-l scoată în evidență. Era un tânăr amabil și plăcut, dar deseori era foarte trist când îi vedea pe frații săi muncind. Frații lui erau răi cu el, mereu îl tachinau fără milă, pentru că ei se credeau mai importanți decât el. Nu erau amabili cu el nici măcar odată. Ăăăă, oh, ce e asta? E supă, frate. Am făcut-o așa cum îți place ție. Supă? Cum numești tu zeama asta, supă? Și mie nu-mi place deloc asta. Pâinea mea bună risipită pe zeama asta sărată cu o ceapă. Du-o de aici, serios! Jack e cel mai bun brutar din oraș, iar eu sunt profesor extraordinar. Deci tu ce știi să faci, de fapt? Eu pot... Păi... Nici nu ești în stare să faci o supă. <laughs> tu chiar ești fratele nostru? Eu am plecat, Peter. Curăță mizeria asta pe care ai făcut-o. Cum? Stai! Cum rămâne cu... Oh, pot să păstrezi toată oala pentru tine! Nu ești bun de nimic, frate! Bietul Peter a fost foarte jignit, dar a stat jos și n-a spus nimic. A doua zi, Peter s-a dus în pădure și a stat liniștit. Se gândea la viața lui și la cât de nepoliticoși erau frații lui. Ce mă fac? Frații mei sunt foarte buni la ce fac. Chiar nu sunt de folos nimănui? Ce tot bombă în tu acolo, tinere? Oh! Bătrânul s-a dus la Peter și a scos un geamăt când s-a așezat încet lângă el e, Ce tot bombă-ne acolo, la o vârstă așa tânără? E nimic important, doar gândeam cu voce tare Păi... Dacă nu era important, atunci ascultă ce am eu de zis! Am multe lucruri despre care să bombăn! Oh! Cum ar fi? Cum ar fi brutarul Jack! Ce brutar groaznic! Pâinea lui e atât de tare și miroase așa urât de zici că miros picioarele! Nu poate fi pâinea lui! Eu am gustat pâinea pe care o face și este aproape la fel de delicioasă ca un tort dulce! Oh, oh. Păi atunci să-ți spun altceva E un profesor cu care am vorbit ieri Credeam că e inteligent, dar era extrem de plictisitor Îmi pare rău pentru copiii cărora le predă Cum îl chema? A, da, Leo! Leo? Am auzit că e cel mai bun profesor de pe aici Elevii lui îl iubesc foarte mult Cred că te înșeli foarte tare! Hmm, ce curios! Frații tăi se poartă așa urât cu tine și tu totuși nu spui nimic rău despre ei! Păi, ei sunt... Stai! De unde știi că ei sunt frații mei? <laughs> <laughs> În acel moment, bătrânul s-a transformat într-o frumoasă zână, cu o voce limpede precum cristalul. Oh! Cine... cine ești tu? Sunt zână inimilor bune! Te-am văzut de multe ori și am observat cât de bun ești chiar și cu cei care te iau în râs! Oh! Deci știai totul? Păi da, am știut! <laughs> Peter, dă-mi voie să te ajut! Lumea e mare și dacă nu ești fericit aici, de ce nu pleci de acasă să încerci să găsești ceva pentru tine? Dar unde să merg și ce să fac? Asta am să-ți spun eu. Când ai să-ți începi călătoria, ai să vezi un om dormind buștean sub un copac. Va avea o lebădă minunată legată de el, pe care va trebui să o dezlegi și să o iei cu tine. Ha, ha, ha. Un companion plăcut pentru călătoriile mele? Nu doar plăcut, dar unul magic. Când o vor vedea oamenii, vor vrea să-i atingă penele frumoase și fine. Și când vor face asta, tu să strigi, ține-te lebăduță și ei se vor lipi de ea. Așa, mulți oameni se vor bloca și cu ei toți trebuie să mergi la palat. Acolo îți vei întâlni destinul. Um, de ce îmi cer să fac un lucru atât de ciudat? Vei ști când va veni timpul. <laughs> nu uita să faci așa cum ți-am spus. Oh, și când ai terminat, spunei lebedei, lasă-i să plece frumoasa lebedă și toți vor fi liberi. Păi... La revedere, Peter! Zâna i-a făcut semn cu bagheta și a dispărut în neant. Era târziu și Peter s-a grăbit acasă să gătească pentru frații lui înainte ca ei să se întoarcă. A doua zi, dis de dimineață, Peter a plecat de acasă, având grijă să nu-și trezească frații. A mers mult timp, iar soarele începea să răsară. Pe drum, așa cum spusese zâna, a dat peste un om voinic. Care dormea buștean sub un copac Și acolo, legat de el, stătea cea mai frumoasă lebădă pe care o văzuse Peter Ha! Omul ăsta doarme buștean, va fi ușor să iau lebăda Și astfel a dezlegat sfoara și a luat lebăda repede și în liniște de lângă el Curând a ajuns la regat Acolo ducea lebăda cu el Privind la toate minunățiile din jurul său În timp ce mergea A văzut un om care se uita la lebădă Aici, băiete! Lebăda asta e splendidă! Pot să o mângâi? Oh, sigur că da! Dai drumul! Bărbatul a atins lebăda încântat Și a început să o mângâie Ține-te, lebăduță! Și aproape imediat, bărbatul s-a lipit de lebădă Nu putea să-și ia mâna de pe ea, oricât de mult s-ar fi străduit Ce? Ce? Ce? De ce sunt lipit de lebădă? De ce nu pot să-mi iau mâna? E magie? Ha! Ajutor! Peter i-a zâmbit bărbatului și a mers mai departe Bărbatul striga într-una și oamenii se uitau la ei Printre ei era o femeie coșar a văzut omul lipit de lebădă și a venit să-l ajute Ajutor! Să mă elibereze cineva! Uite! Ține-te de mine! O să te trag eu! În clipa în care Peter a văzut asta, a strigat tare Ține-te, lebăduță! Acum și femeia coșar era lipită de bărbatul furios ce e asta? Dăm drumul! Dăm drumul chiar acum! Au! Nu mă lovi cu peria aia murdare! Împreună mergeau pe stradă lipiți unul de altul. Oamenii i-au văzut și au început să râdă de ei. Pe drum au întâlnit un clovn pe un monociclu. ha oh, ha! Oh, oh! Am mai văzut pui de elefanți care se țin de coada mamei lor! Voi de ce îi imitați? Nu mai râde și ajută-ne să ne eliberăm. De îndată ce a întins mâna, Peter a strigat tare. Ține-te, lebăduță. Au au, au, au, au, Dăm drumul. O să cad. Eu nu mă țin de tine. Mincinosule, mai păcălit. Dăm drumul chiar acum. Nu! <laughs> Oamenii râdeau de ei cum erau legați în rând, la capătul cozii unei lebede. Împreună au ajuns la palat. Aproape am ajuns la palat, dar habar nu am ce să fac aici. Exact atunci, o trăsură superbă de aur s-a apropiat de ei. În ea stătea prințesa mult iubită a regelui, Lia. era o tânără foarte frumoasă, dar încetase să râdă sau să zâmbească de la moartea mamei sale. Dar când a văzut rândul de oameni lipiți unul de altul atât de caraghios, legați de coada și penele unei mici lebede, a izbucnit în râs Ah, <laughs> oh, vai de mine! Ce priveliște stranii am în față! <laughs> Regele a aflat că prințesa lui a râs și a chemat la el pe cei care au făcut-o să râdă Și când au intrat și i-a văzut, regele a râs și el în hohote <grijină> E cel mai comic lucru pe care l-am văzut vreodată <grijină> Peter era destul de amuzat de povestea asta S-a uitat la oamenii furioși și derutați care au ajuns în situația asta Și i-a părut rău pentru ei Cred că ar trebui să-i eliberez acum. Lasă-i să plece frumoasa lebădă. Și, deodată, toți oamenii aceia erau în sfârșit liberi. Ah? ah? Wow! Erau atât de ușurați, dar atât de copleșiți de frică, încât au ieșit în fugă din palat, țipând ah! într-una. <laughs> deci, tu ești omul care a făcut-o pe fica mea să râdă. <laughs> Sunt atât de bucuros să-i aud vocea după atât de mulți ani. Nu pot să ți mulțumesc destul. E plăcerea mea, Maria da? Oh, vai! Ce lebădă frumoasă! Arată de parcă ar fi făcută din zăpadă. Pot să o ating? Sigur că da. Și când a mângâiat-o, s-a uitat la Peter și și-a dat seama brusc cât de chipeș era. Tinere, ce anume vrei ca răsplată pentru că ai făcut-o pe fica mea să râdă?" Păi, Mariata, nu aș vrea nimic altceva decât să mă însor cu frumoasa ta fică. Vocea ei când râde e de parcă ar suna clopotele." Oh! păi nu sunt foarte sigur de..." Tată, și eu vreau să mă mărit cu el, căci el e singurul bărbat care m-a făcut să râdă." Așa că, a doua zi, prințesa Lia și Peter s-au căsătorit și au avut o ceremonie grandioasă. Lia, ești cea mai frumoasă fată pe care am văzut-o vreodată. Zâmbetul tău îmi luminează lumea. Promit să te fac să râzi și să zâmbești mereu. Oh, te iubesc, Peter! Și astfel, au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Iar Peter și-a dat seama că nu trebuia să fie cineva important... Pentru a face ceva măreț Și-a dat seama că, fiind el însuși, nu s-a făcut doar pe sine fericit Dar i-a făcut și pe cei din jurul lui mulțumiți